ויקח את גומר בת דבליים, ותהר ותלד לו בן. ויומר אדוני אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, והשבתתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא, ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. וטהר עוד, ותלד בת. ויאמר לו, קרא שמע לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד ערכם את בית ישראל, כי נשוא אשא להם. ואת בית יהודה ערכם, והושעתים באדוני אלוהיהם, ולא שיעם בקשת ובחרב ובמלחמה, בסוסים ובפרשים. ותגמול את לא רוחמה, וטהר ותלד בן. ויאמר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם.